Ingen människa blir För färgerna är blåvit Och det säger faktiskt allt Så vi kan Så Vem fan vill bo i Örebro? Ja, klassiskt klassisk i Skål Skål Idag är det, um, ur det Urkuell ur <laughs> Det var inte lätt, nej. <laughs> det är ytterligare tjeckiska, men den här kostar mer än 8 och 90 i alla fall. Det är ingen... Jag har till och med glömt det där som jag satt och... Primato. Ja, som jag tryckte in för några veckor sedan. Ja, tryckte och tryckte. 33 cent lite på två timmar, det är ju inte att trycka direkt. Ja, jo, men tryckte. Det var så jävla ja, du satt och tryckte på den. Ja, här är ju Ocean Glenn nummer 5, men prova på den ja, Det var ju väldigt fantasifullt. Jävligt, jävligt gult det. Fredag igen. Och vi har fått höra från Niklas att gå fråga om vilket nummer som är, vad som är populärast på tröjan är, är sitt egna namn. Ja. Och efter det så är det Hussein det tillfället. Det var ju inte helt fel ute i våra spekuliner. Så till nästa vecka, Niklas, får du kolla upp vilken plats Jalma ligger på. Fixar du inte det så är jag är inte nöjd. Hjalmar bör vara i toppen. Topp tre. Jalma är skadad. Japp, hur löser vi det? Ja. Albornos. Ja. Om inte Rognö... Nej, jag tror inte. Om vi inte Rognö... <laughs> jag vill se nu. Alla vill se Rognö vet efter att han gjorde comebacken där i u eller i veckan. Ja, det, är, det, är, det har tydligen varit riktigt, riktigt bra. Men nej, han är ju för fan bättre än alla andra i hela serien på den positionen. Om inte han, eller, han behöver ett par matcher till. Vad fan, vi möter Böröbro. Varför ska inte han kunna spela mot Böröbro? Han går sönder igen. Ja, det är ju möjligen det då. Men annars, jag menar. Nej, han är soppas bra och rätt in på banan. Ja, alternativ förutom arm. Ja, det är väl Adam bara. Nej, det är det inte. Jo, det är Adam. Nej, Ada, vilket alternativ. Snälla. Han är ju faktiskt. Han, han skulle nog kunna skola sånt i mitt nu, tror jag. Det går ju inte fort på kanten med. Han eh, skulle eventuellt kunna skolas om till geisare. Nu, nu tycker jag du är negativ, Ja, det är jag. Det där är där jag spelade som yeah. är helt färdig i den blåbot tröjan. tror jag. Gör en chans? Nej, det är fick han mot <laughs> Egeborg och Frej. Fick han två stycken? Och det är vattensucken, någonstans, verkligen. Ja. Vad ska vi säga om Örebro? Örebro? Ja. Det, fin det, det finns ju aldrig någonting att säga om dem egentligen. Grönt tänkte jag säga. Svart och vitt blir ju jävligt grått. Alltså. Och det är ungefär det som känns om Örebro varje år. Ja. Det är grått. Ja, är det inte så att eh, Norgin fortfarande är stjärnan i det daget också? Oh. och redan där känns det ju som att det bör vara ett lag som parkerar på nedre halvan. de tappar ju sin som jag tyckte är klart bästa spelare till eh, gnaget också eh, Iranien, nu har jag glömt vad han heter bara för det Yashin, Yashin ja. mm. han tyckte jag faktiskt hade en riktigt, helt okej okay säsong eh, förra året Det jag tycker jag är en duktig spelare men eh, Oman Persson det men fortfarande. Ja, kamera, kvar heter den? Jag har vänt tillbaka till Norrköping i Hustas. De hade också en kamera. De har också en kamera. Eller Crespo kanske han inte. Ja. Ja, så är insats även jag kör kan vi ja, säga. Ja, det är skit att <laughs> köra vi har gå till Malmö på en gång. Men det är mycket roligare att snacka ja, och Men samtidigt är vi ju så ur form nu. Så... Det ligger bli farligt. Men vi brukar ju vinna i jag, jag har inte sprungit ner den arenan. Men jag, jag min son drog förbi där. För, ja, det ju ett antal år sedan. Jag tror till och med det. Vi pratar om 08. Då... Måste vi uppe i Norrköping och tog den här sketvägen via Finnsbong ut till Örebro. 10 eh, mil på nästan två timmar riktigt sur eh, sketväg. Och få se en sån Matchen Innan så hade Tobi Hussein på hemmaplan. Eh, jag vet inte om det kan vara Jalma som blir skadad. För Jalma spelade nog Västberg då så Tobbe hade klivit ner och spelat vänsterback och uh, han är ju löst det helt okej men så förtränger vi rösten och då får han ju starta som vänsterback uppe i Örebro mm. och uh, vi förlorar den med 4-2 och jag tror det är tre av målen kommer på Tobbes kant sen har inte han spelat vänsterback någon gång. Det var Det var ju ingen, ingen rolig idé från början Nej. egentligen. Bara för att han har löst det i 20 minuter har svårt att se att man startar Tobbe som vänsterback i Örebro. Sen, det gick åt helvete i alla fall. Och det var lika långt och tråkigt och regnigt på vägen tillbaka till Norrköping sen också kommer ona subben vara högerback. Högerback till och med. Ja, akadvänsterback om en skit Det var nåt jag helt hade glömt av totalt. Ja, spelade... förra året när någon påminde mig. Det hade jag helt förträngt att han var Ja, vänsterback. spelade ju en hel del. Han ja, slog igenom. Ja, det jag helt glömt av faktiskt. Du det... Det, det var väl uh... Han spelade lite där också då, då han har gjort det även senare. Men eh, det är klart att det är utan hans position riktigt. Men det, är det, det är en sån vänsterfots eh, syndrom lite grann. Ja just det, det är mm. Jan vänsterfotsättarna på kan. Ja precis, han tar ingen plats på inremittfältet mm. men han är lite för bra för att vara utanför laget. Ah, vänsterbank funkar nog. Mm. Det är klart att han löste det även om det inte var med något fantastiskt resultat det var också då jag visste att min fotbollskarriär var dalande när jag blev fick sätta mig på vänsterbacken ja oh. för det visste man att vem, de sämsta till vänsterbacken oh, speciellt och, som inte är ens din ja, Nej, äh, då visste jag att nu, nu, är, det, nu är det nära bänken ja oh. <laughs> oh, det här skiljer faktiskt bara <laughs> två steg till så är man ja oh, fick fan och Ja, där brände vi av Ja, Jag blev 2-0 förra året i alla fall, om jag inte minns helt fel. Va? Det kan nog stämma. Jag, jag tyckte ju fans ska slå dem. Det är faktiskt det, det tänkte jag, och det slog mig igår. Det är första matchen på Konstgräs i serien. För oss. Ja, det mitt det. Ja. Hur fanns ganska lätta igår. Är det bra eller är det dåligt? För på gräs har du inte sett bra. Äh, nu har jag har varit så jävla kaxiga här. Så att det går åt helvete bara för det. Men... Äh, det är kanske jättebra. Nu jag tänker få det. Ja, ja nu, nu ska jag Vi har inte riktigt tagit upp en bra kamp på mitten. Direkt de andra matcherna. Så, äh, på konstgräserna är det lite svårare att komma till också med kampen. Ja, det ska bli intressant att se om det är... Men det är passningsspelet vi har haft hittills och svårt att se att en bra plan gynnar oss. I är så lättare att spela bollen till varandra på konstgräs kanske än lite halvknurliga gräsplaner tidigt på säsongen. Mm. Så för att säga, det kanske ska vara försiktigt positiva och säga att det gynnar oss. Ja, det hade varit väldigt trevligt i alla fall om det hade kunnat gynna oss i och med att Norrköping torskar idag. Men då med 2-1. Aj, ja, idag. Mycket ska man höra innan örlden är slut. Falkenberg är att jag inte åkte ut i år. Jo, hur de tvär åker. Någonstans mellan 10 och 15 poäng tar de. De är ju helt odugliga. Ja, och hamnar vi i Det är ju Min tip går ut skogen. Ytterför sent, men de har ju, det är bara du som har trott att de skulle åka på ja, öra sidan. För att jag glömde Gissundsvall. Ja, till exempel. Men de ju kanske inte blir de heller. Nej, nah, det är svårt den. Är. De såg det mm. faktiskt. Bara en sån sak. Mm. Själv var uppe på Överåsvallen och såg Överås slå gårda i ett smäktande derby inför cirka 150 personer. Mycket trevligt, ja. trevlig inramning. Stjärna att du sett någon sport överhuvudtaget sedan i söndags. Jävla skitvecka. Ja. Men du har strejkat idag. Ja, det gick över fort. Nu är vi slutade strejka. Ja, Men du gjorde det fan bra. Ja. Det får man ju säga. Ja. Man går något... till strejk en dag och då faller hela förbundet. <här> <här> <så> <här> är det något du är bra på så är det då strejka. Ja, fan. <här> Det är min grej. Ja, ja, lite så. Alla kan hyra mig. <laughs> <laughs> När helst ni behöver ja, en, strejkare. en strejkare. Då är du med. Ja, Off, Det var faktiskt lite lustigt. Ja, men nu är det över också. Ja, ska vi ta lite liten mallung också? Hinner äh... vi med det? Eller ska vi ta en sittning först? Ja, vill ja. vi, vi kör en sittning först. Nu tar vi en sittning först. Ja, nej. Skål, skål! Mm. Och jag går över till en... ...Belhaven Twisted Fister IPA. Jag fortsätter på min tjeckiska jul. Ja, från plisen. Ja, framförallt från förra siktningen. är den ju också. Ja. Ja. Men den här, den här beleiven är ju faktiskt riktigt jävla god. Jag eh, tror var förra, förra fredagen så av, avnjuttade jag den eh, ihop med en liten eh, tolva-makellen. Och det är en kombo som är så jävla god. Den eh, är... Ta in den, kamrater. Belhaven, Twisted Thistle, Ipa. Häll upp en liten tolva McAllen bredvid och njut. När du ändrar och säger kamrater. är det en schysst väderövergång här. Men eh, du är skickade till mig innan. IFK okay, fortfarande är en arbetarklo. Hur tänkte du det? Ja, hur tänkte jag det? Och var lite grann inne på hur definierar vi det, om vi är en arbetarklubb, är de spelarna är arbetare eller är det om alla vi supportrar är arbetare? Är det grundbultarna i föreningen som gör oss till en arbetarförening? Via styrelse exempelvis. Nu när vi har tagit in en sosse igen, tänker du på. Ja den är lite här. Sådär... Vi går tillbaka till grunderna. Ja ut är kanske just min partikamrat, även om det är tämligen ointressant, men eh, där Gunnar Larsson var en gång i tiden, det, det kändes ju som det, det fanns ju en ganska kraftig arbetare någonstans i hela föreningen via Gunnar Larson. och eh, den var ju positiv på många sätt, eh, ett framgångsrecept. Och med ett 4-4-2-spel med... Höpppress. <tryck> ja, eller så jävla hög. Var den var nyttig, men... Men rejäl var det. Och om vi är tillbaka lite grann igen nu med Frank W. Rodrött och, och... Jörgen Lennart som, som 4-4-2-tränare. Sen om det blir bra eller inte. får väl se om det gör oss till en arbetarklubb. Vet jag inte rakt av heller. Men jag kände jag gjorde en sån koppling även tidigare idag. Jag lyssnade på lite musik samtidigt som jag förberedde för grillningen och någonstans en tradition i Göteborg där ska vi säga, kulturen har varit vänstervriden i ja, min uppväxttid om man säger med proggmusiken nationalteater bland annat och även teater där det fanns tydliga politiska budskap, det var ju lite grann det här med din, din jävla strejk idag här, som, man, som, som man bara tänker på det och där även fotbollen då var ja, i blåvete på, på 80-talet får man säga där Ruben var uppe öppet vänster kommunist var för mig och även kungen själv Torbjörn hade väl socialdemokratiska sympatier tror jag Det det blev någonstans där därigenom en stämpel som en arbetarklubb. Det kanske det var även tidigare med 70-talet med varvsindustrin och så vidare. att ja, Arbetarna höll på blåvitt allt och även Geist då naturligtvis. Ös höll ju ingen på då eller? Men är det, ah, därifrån och sån... Och är vi där nu också? Är vi en... Ja. Är vi en arbetarklubb? Är vi, är vi tillbaka lite igen? Om man ser... Kursiella i kostym till exempel. Nu vet inte om man ska dra några läggande politiska aspekter. Jag vet inte någonstans var han står, men... <laughs> jag fick jag... aldrig någon känsla av att det där var en arbetare på det viset egentligen och jag... inte inte våran ordförande som avgick här nu vid årsmötet eller. Och... Jag har nog inte känt några politiska vibbar på den här sidan 2000-talet nästan åt något håll. Ja, men det blir, det fastes ju idrotten alltså det känns ganska politiskt just överlag i Sverige vilka klubbarna här är. Är det bra eller är det dåligt? Men det är ju lite charmigt då med de här St. Pauli-nonsen. Även fast det blir väldigt mycket... Alltså i grunden är det ju ganska att vi har sådana värderingar. Du är en anar anarkistförening. Ja, men det är ju lite typ kul det... ändå att det finns där. Ja, visst det. Fast, fast nu har det ju gått över styr. För nu håller ju varandra jävla somme som är vänster och inte vet någonting om fotboll. Jag gillar Sankt Paulo fast de inte ens vet att, vad arenan heter. Midlentor. De vet inte ens om det. Ja, jag har, varit, jag har varit det faktiskt. Ja, det är en dödskalle. Det wow, coolt. Ja. Det är min klubb. Det är... Så jag, jag vet inte ens som jag vill ha det så. Det är charmigt men det blir rätt överstryktigt alltså på sådana grejer. Livorno och de här... Ja, ah, eller... Livorno. Det, det, du menar att det är lätt att det blir populistiskt? Ja, ah, lite så. Och... Men, men Livorno känns, nu har jag bara läst om det, men det känns ju ganska rejält äkta någonstans. Ja, men de är lagarna till och med för italianare. Ja, visste de det? Och deras matcher mot eh, Lazio är väl eh, ökända va? Ja. Det bör de ju kan, Jag kan jävligt lite om Livorno kan jag Jag ska inte ge min idé. Nej jag läste väl om det. De, de, det är ett par år sedan nu. De har för att den fantastiskt fina tidskriften Offside hade ett bra reportage om just Livorno. Och han, nu kommer inte ihåg vad han hette, han målgörande som har vräkt in baller under Lika. många, många år. Luccarelli. Alltså? Ja, jag kommer inte ihåg skitsamma. Men där är du snudd på i alla fall ett krav på att du är vänster om du ska spela för dem. För det är svårt att leva upp till supportrarnas förväntningar annars. Sen är det det andra hållet så har du mot Dessna väl. Och så har du de här mot berlin som jag så långt till höger kan. Man... Ja, mm. äh, riktiga. Men det det var ju lat där också som ja. du sa. Det, det, det är väl riktiga fascistföreningar egentligen. Ja. Jag spelar Dynamo Berlin typ i regional någonstans där nere. långt långt bort ifrån ljuset men Men det, det, det, det, det är känns... ju svårt att hitta egentligen där i Sverige någonstans och de lite livs... alltså jag kan inte hitta någon sån riktig nej, Så jag kan känna det där har vi en väldigt slash högerförening. förening Nej, det är väl att, möjligen att ÖS kanske har fortfarande är en snobförening. Snobförening utan pengar. Vi, vi, vi, vi, vi har väl, väl fått till, i medel lite det här att vi är en äh, rasistklädd. Vad har vi fått lite stämmer på? Känns det som i vissa artiklar. från uh -huh. supportrum. Är... Med tanke på namn och på dem vi har plockat upp. och sådär. Uh -huh. mm, lite gärna, Ja, lite ja. Jag också. Men å andra sidan, vi underifrån plockar vi inte upp någonting här alls. Och det Sans. är mest att de ratar ungdomar. Det är ju elakt nog. Liksom. Men det där eh, det är politiska slagläget känns som det har försvunnit lite grann. Eller rätt mycket. Mm. Och det, det, är väl, det är väl kanske vettigt men... det har någonstans känts lite känns så att Göteborg har varit speciell som stad just på det viset. Med en sån tydlig vänsterprägel inom kulturen. Där det var det, det... kanske var även på... Jag var ju med på 70-talet även om jag var, inte var gammal men... Man ser det efteråt så hade ju framförallt musiken och teatern väldigt tydliga politiska budskap. Och blåvitt någonstans växte ju ändå fram som en, som en arbetarförening. Och eh, frågan är om vi är där igen eller om man inte kan prata om det överhuvudtaget i de termerna längre med tanke på alla pengar som... Florerar runt. Det som som elitfotbollen överlag om de har tappat det där. Ja, det finns, det finns inget budskåv <går> i elitfotbollen. Är det den slutsatsen vi kan dra kanske? Ja, i Sverige kan vi nog säga det. Tror jag det är nog min tes. Mm. Det hade varit mycket roligare om det faktiskt fanns något uttalat från något håll. Ja, det finns ju alltid det finns ju alltid det där hojtet om att idrott och politik och sådär hör inte ihop. Men det var ju ganska intressant. Jag läste en hel del... Går tror var på bara ben så det blev en ganska saftig diskussion när vi mötte... Vad heter de? Hapoel... Tel Aviv? Ja, var det de vi hade i kuppen? Ja. Om var, eller om det var Makabi? Ja. inte... Ja, det var ju TAPHL då. Ja men jag tror det var ja. till det, det är väl fyra år sedan va? Något sånt där va? Fyra, fem? Det var ju bland annat han... Nu, tappat namn men han som var ordförande... Eller har varit ordförande i proletariatet i tusen år som var inne och... Skrev att borde bojkotta och... Så var det någon som skrev något annat. Så det blev, det blev väl ganska... Det blev en debatt runt omkring det som jag ändå tyckte var ganska intressant. Naturligtvis spelar du i ligfall eller om du var mästars ligfall, det är klart att du ska spela. det, mm. det får man väl göra det ute. Jag vet, för att i alla fall till idrotten ska jag ta det ansvaret. Nej, du det är fel också tycker jag att du ska bojkotta. Vi snakkar om här. Du ser att så mycket pengar också. Det ja, ja, visst. Det Nej, men det, är en, det kanske inte var rimligt med en bojkott. Men. Någonstans. Var det ju samtidigt intressant att någon drog upp. Frågan till ytan. Att man, mm. att man vädrade det. Att man. Eh, tog reda på vilka som stod för vad. Och. Eh, vad det hände. Och det var ganska intressant läsning. Och man fick en lite. Det, det har ju varit stök så jävla länge där nere så gemene man orkar ju egentligen inte ta till sig informationen men så den dök upp på ett helt nytt forum och en, det var en hel del som blandades i debatten samtidigt som istället för att det bara var folk som skrev att idrott och politik hör inte ihop och slutade skriva om den här skiten på, den här, på det här forumet mm. jag tyckte ändå det var vettigt att debatten kom upp. Sen kan man ju tycka vad man vill om det. Men ska vi dra den slutsatsen att blåvitt är och förblir en arbetarklubb fast utan tydlig politisk åskådning? Ja, det tror jag vi är nu. Men frågan är, vill du att vi ska gå tillbaka till det då? Nej, jag tror det är... Eller passé. Nu. Ja, jag tror mm. det som du säger att det finns inte någonstans. Det, det finns ju, det är ju klubbar som Proletär då längre ner i seriesystemet. systemet är typ 6 17 mm. som fortfarande har mm. det. Det är att vi inte det. har pengar, vi måste, äh, måste ta hänsyn till. Ja, man kan tänka att det är en St. Pauli. Fan vad pengar de gör på det här dödskallen ja ja, ja, ja, ajmen. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Sen är det, frågan om hon har ju med pengarna. då exakt. Ja, ja. Det ser ut som om hon tar sig upp i Bundesliga i år. eller ja. har en liten chans på kvar. Jag tyckte ju att jag såg någonstans. Jag tror nog... Uh, Leipzig. Uh, uh, uh. <laughs> ja, va någon klubb som inte är populära då. Så... Uh. Om vi på politik så är väl Leipzig den raka motsajten till St. Paul Just när det kommer till pengarmässigt. Ja, det känns väl rimligt va? Men jag tror någonstans också så, så kanske det är nog säkert folk som eh, ser det som något positivt. Att kanske kan få något lag där som kan vara mer utmanad. Den stora jätten i syd också kanske på längre sikt med de pengarna. Ja, det är väl... Eh... Det är väl Forsbergs det där var. Mm. ja och, och, och, och såg någon inte med honom om varför han gick dit och varför han är kvar. Naturligtvis känner han bra med pengar. Men de verkar ju ha ganska ett ganska långsiktigt mål. Och ett jävla tydligt mål mm. med, med vad de vill med, med sin förening. Vad de vill, vad de vill med den satsningen. Så den, jag menar de har ju missat att gå upp här nu ett par år men satsningen upphör ju inte så den är ju faktiskt långsiktig och... Vi får nog fan bryta då, så får vi fortsätta prata om detta när vi kommer tillbaka, annars får vi inte väga glöm den. Vi tar en Ja, skol! Skol! Ja, vi är tillbaka igen. Nu ska vi ta en ny punkt. Det var en falpa som öppnades där och man ja. undrade. Ja. Mål vi minns. Mm. Och vi låter dig börja, eller? Så vill... Nej, det är för lätt att ta fast. Ja, Youtube Balja. Ja, är Skit uh... vi skiter då. Eh. Är det bromål ni minns? På Strommotorer mot för. Ja, jag känner är det eller Malmö vill jag ha något här nu. Jag börjar du. Jag får fan fundera på den alltså. uh... Har ju faktiskt, har faktiskt en har Malmö Balja som som var riktigt jävla skön. Mm. Det, var, det var ju den fantomsäsongen. Vi gjorde ju alltid det här med årtal om det är... Skulle jag skulle vilja säga att det är 94 eller 95. Vi har en avgörande match nere i Malmö. Vi är nere fredag till söndag och har ett par kompisar. Bollebygdan bland annat. Vi med och vetlanda med. Han har köpt biljetterna. Och vi sitter i vi sitter i svängen på gamla Malmö stadion. Rad fyra. Sämre. Kan du inte sitta om du vill se på fotboll. Det är 60 meter snett fram till första målet. Känns det som löpabanor och all sån dynga. Helt, helt odugliga platser verkligen. Men det var ju inte, var inte bättre för Nej, det mår definitivt inte bättre för. Men det, är, det var ju så vad som fanns när han köpte plåtarna. Så vi var där och gjorde Malmö osäkert. Kröka och Ja, ja är riktigt jävla rolig resa. Så kom matchen och vi har, det är ju det intressanta faktumet att slå vi Malmö så vinner vi serien. Slår Malmö oss så vinner de serien. Spelar vi ovargjort och Örebro vinner. Då vinner Örebro-serien. Så det var, ju, det, var, det var ju riktigt jävla spännande. Eh, och det står ju ganska länge 1-1. Och Örebro leder sin match. Så Örebro är svenska mästare. Eh, det börjar väl något eh, fram och tillbaka. Eh, vad vill minnas... Till slut så rycker sig Jesper Blomqvist loss på vänsterkanten. Inte mot det målet där vi sitter utan på andra sidan. Det vill säga två kilometer bort. Du ser ingenting. Kan vi... Ah, vi vet att det händer någonting i alla fall. Mm. Jesper, Jesper rycker loss på vänsterkanten. Spelar in bollen eh, lågt. Och där dyker eh, Micke Martinsson upp. Och stöter in 2-1 till blåvitt. Och... Guldet var säkert. Det är definitivt ett, ett mål jag minns. Och ja, det, det, det, det, var ju, det var ju nästan som är den sketmatchen mot dem från fjolträsk som vi inte vill tänka på för några år sedan. Men just det här att det är helt avgörande. Mm. Eh, om något lag vinner vi hade ju, det här fanns ju den kryddan att vi oavgjort så vann ett tredje lag då men det gjorde de inte utan vi, vi baljade det guldet också och ja eh, det var definitivt en, en balja att minnas sen körde Vetlanda hem på två timmar tror jag i min uppelkors alltså, vi, så vi gann hem till sportspegeln för att se guldhjulet och fick se målen då på tv. Så vi såg vad fan som hände. De hade ju ändå ett inslag på 40 sekunder. Om att blåvitt vann guldet. Det var ju inte som när gnaget vann den om på 90-talet. När Bosse Hansson hade dukat fram tårta i studion. Och gnagarna kom dit. Och det, det hade inte hänt någonting i hela världen. Förutom att AIK hade vunnit guld. Så jävla tråkigt. Men nej, vi fick i alla fall se målen från Blåhets guldmatch. Sen, sen gick de över till något annat. För det är roligare än så var det ju inte. Om vi tror att det är stoppkolsbaserat... Bosse har han inte och roligt nu heller. Nej, oj, oj, oj, oj, alltså. det nej, har han inte. Va? Det ska han fan inte ha eller En som pajas. Vad fan bjöd inte de upp här så avgjorde häcken där mot Helsingborg. –98. – Jo, han sa du mål. – Ja, han, han e drog dem i elfart upp till sparsplägen. – Ja, jag tror att till och med, fan med du han är med på Gnagernas fest. – <laughs> Man kommer inte ihåg nu vara nätten, men ja, skitsam. – Har du någon baljan som du vill reflektera över? – Jag bara tänkte lite på kuppfinalen förra året, men det är väl mest att jag råkade tappa min öl i samband med 2-1-målet. Och så trodde jag skulle åka på Deng, ungefär, av en eh, arg man. Lätt förståeligt i och för sig, som man fick en eh, halvliter rör över sig. Ja, jag har att jag skulle kasta bär? Men jag kastade inte, den flög. Den flög? <laughs> Det blev någon reaktion där, men bägge händerna åkte upp och jag tappade ölen och den fortsatte ner där i, i havet. Och man, jag har ju sett en dricka Primotor så det måste vara den nu ja. när du har tum snabbast i alla fall. Ja, ja det är fort Ja. ja. Uh... Om, om vi nu bara se någonting så här jättesnabbt här. På uppstuds. Var det är ett ganska kul minne. Så är det efter att jag tror trodde att nu... Den här smällen tar roligt så. Men nu är det ah. <laughs> Nej, den är inte. Nej, jag är helt oskyldig. Men det var ju en trevlig seger, naturligtvis, mot Rundro, som vi gärna tar med oss till eh, Övermorgon. Jag tänker också på den här härliga serien vi förra året. I, alltså, vad, vad fan blev det då? Var det 5-0 eller var det 6-0? Vad blev det egentligen? Ja, det var nog... Eh, frågan är om inte Nordin fick sex av va? Fråga. Ja, det... Är, ja... Eh... Frågan är om man gillade det. Du ska inte gå på sån här persongrejer. Nej, just redan, det. Du har redan fått kritik. Ja, har det varit, har varit. Du har ja. Det var inte no, meningen. att ta tillbaka tillbaka det. Ja, Norden tyckte inte alls om det. Nej, idåliga personer får man leta efter den. Man tar nog att spelat 5-0. Okay. Vad herregjäl. Ja, äh. Äh, nu det tappar det. vi tråden här. Ja, det är det ordentligt. Det ska vi hoppa in och upp på vågen mm. nu eller? Ja, no, jag kan rädda det med ett mål till annars. Ja. Eh, är du eller? Nej, ditt är du provbaserat någonting. Vi har gjort så mycket mål på dem, man kan inte komma ihåg. Ett eh, Champions League-minne eh, som, som eh, kom till dagen. Det var ju två år sedan vi spelade 0-0 mot eh, traktorbunderna från LOS. Eh, när var, spelarna blev lite utbuvade och så efteråt, när de hade varit helt odugliga och några spelare lipade över att de helt rätt att utan ta den där Ja, det var ju, var ju hysteriskt jävla dåligt. Om vi såg ihop den och Falkenberg-matchen som var innan dess mm. så är det bland sett, ja. faktiskt, det att ha sett faktiskt Ja, det var, ja, ja. Det var ja. riktigt, riktigt bedrövligt verkligen. Ja. Så dagen efter så var, var jag skickade på ett jobb och eh, dökte upp en mattläggare som eh, skulle dit och eh, mäta upp och, och räkna på, på eh, projektet. Och jag tyckte det var något bekant över honom. Och det var det ju också, det var Petra Raja Eriksson. Då drog jag till minnes den Champions League matchen mot Porto på 90-talet. Vi, vi var ju i, i topp på gruppen då och Porto i botten på våran grupp. Och eh, eh, på det, Då var det ju så att hemmalaget fick byta till ställ och Bortalaget spelade i sitt ordinarie. Så blåvillspel alltså är rött. Det var en ganska kulen november-december-kväll någonstans. Blåvitt gör ju ingen speciellt bra match, det står 0-0 jättelänge. Och det börjar klacken skandera tomtar i rött. För de är besvikna över att Blåvitt inte kör över Porto. Som ändå är, spelar Champions League-fotboll varje år och gör det fortfarande och gör det jävligt bra. Yep. Till slut då så rycker sig Erra Eriksson loss på sin högerkant och från ingen vinkel alls så drar han in den mellan kotletterna på Portos målvart i 88 eller någonting. Och vi vinner den matchen med 1-0 och 3 skitviktiga poäng. Och man då det blir lite kul så här efterhand då när spelarna har lipat över att de har blivit utburade efter att haft ett skott utanför på ett l med tio man. Och om man jämför då att Glacke honade spelarna för att man inte körde över Porto på på Levi. Då var det bättre för det jävla. Då var det jävligt mycket bättre för. Men och jag frågade just alla där om man hade varit på matchen, matchen mot sätt matchen mot Hålstadin, och där han gjort, och han var måttligt lite imponerad också för övrigt. Men just den. Den, den grejen kändes lite. rolig efter han. Det är lite. vad ska man säga. Det skiljer lite på motstånd. Mm. som man kör över och som man inte kör över vinner på en tveksam straff veckan innan mot ett urhus och Falkenberg och ja. gör ingenting mot eh, tio manna hellos, eh, veckan efter då förtjänar man faktiskt lite skit det tycker jag. Ja. så är det i efterhand hade, du, hade du varit lättare att ta 0-0 då kan jag känna spontant men så var det inte då Vi känner bryt här, då. så innan du hoppar på vågen. vi får värma upp nu då. Ska jag värma upp? Ja. Mm. Tappet extra grann här. Den har jag rakat i alla fall. Uh. Det känns jag jävligt ut. Då pausar vi. Så kalibreringen är gjord. Här står endast iklädd orange kallingar och glasögon och ska hoppa på vågen och han gör det. Och jävla vad den duk. <laughs> bon. Smäller gött i metallen när man är chock. Ja vi flyttar ju fram den till 90 i alla fall. 97,3 var det va? Det var det någonstans. Det var inte helt lysande. Vi det det jag jag jobbade rätt hårt i veckan. Jag var, jag var dessutom med på uppvärmningen på träningen. I, här, ja, igår. Och helgen har inte gått för ända. Och ingen tullen. Öl, och vi ingen ifk har tagit ta hänsyn till. Inga nej, ursäkter. Nej, det ser inte bra ut. Det ser inte bra ut. Vad oh, fan <skratt> Har du i kalibrerat den? Det är inte, det är nej. Är ja, det så att vi nästan får köpa en ny trögläder? Är det så 100 får du? Nej, det står det ju redan. Ja, men det står nästan 100 på den. Ja, tröjla. det kan bli stå li en liten stund. Men det är åter vad jag ville ha. Frågan är om träna för 40 år. Vad står det för den här vågen nu? 98. 8 är jävligt otydligt, jag vet inte om det är 8. Är Jag upp på 99 nu. Nej, det är en Så Jag ser på det ju 98,3. 98, det är ett kilo mer denna vecka. Ja, det, och dessutom med en bjudutgång imorgon. Ja, det är grymt. Men du ska ju få på Tuffels Viking eller Ja, men jag ska ut tävla. Ja, kan okay. Kastina du kan där också. Du kan lova att jag kastar in handduken om någon, någon anmälde mig där. Nej, det där var fan inte bra. Det var inte vad jag hade tänkt inte, inte vid den här tiden på säsongen. Nej, en för-säsong bakom det. Ja, undrar vad jag har gjort för fel den här veckan. Ta ett snack med Helene och din kost då faktiskt. Min kost, det är ju inte fel på det Det kan ju inte vara fel. Vi hade missat att jag fick köpa lunch dagen Det kan ju inte vara fel på revbensbjäll och potatis nej. eller baguette. Eller? Och en grill idag. Vad har en grill gjort någonsin? Ja, nej, precis. Hur tjockt blir du på, på lite karé och potatis i och med Ja, Nej, det är jag tyckte jag... Ja, jag vet jag är skeptisk till om jag kalibrerade det rätt det är, nej, det känns sådär. Eh, ah, hur fan ska du lösa detta till nästa vecka? Ja, du är inget helt med på uppvärmningen. Nej, det går ju helt meningslöst. Ja, det, kan, det kan ju vara att jag byggde på med onödiga muskler. Igår. Ja, de väger ju mer än fett. Ja. Ja. Men då har vi då har en bjudutgång imorgon. Med börjar och bärs. Och så har vi eh, grisarna hemma på... Onsdag, då är det tullen innan. Mm. Eh, Förena till jag hemma. Det är inga smålbärs på onsdag heller. Mm. Söndag kan du till och med rassla till maxigrillen där mm. på, med bakgröss och match på Berns Arena. Det är inte heller någon viktminskning. Mm. Ja, jag har svårt att säga att jag var under 98 den här helgen i alla fall. Så du är inte hemma på fredag. När fann fortar vi nästa vecka då? Ska vi ta den på torsdag kanske? Torsdag? Efter, en dag efter Malmö. Mm. Torsdag kan ju faktiskt vara den dagen jag är som absolut tjockast nästa ja. vecka. Så det kan ju bli jävligt spännande. Då har vi Malmö, plus vi, vi har kanske droppat lite ja. om vi har torskat. Det kan ju även vara att man jagar Rosenberg över gator och torsar på eh, ja. både före och efter matchen. Vi skulle ju snacka med dem men det skets sig totalt. Ja, men hur spännande är det? De ja. har en öjsare som tränar dem, de har köpt en eh, islänning som heter Stjärtansson. Och de har eh, nuffnuff som laghjälpt till. Nej, för fan. Jag tror vi dunkar till dem ordentligt. Det här har varit fruktansvärt. Frukt. Vi vinner med 2-0 i morgon. Sen tror du är lossna mot grisarna. Jag tror vi vinner med 6-1. 6-1? Ja, faktiskt. Oj ja. Albogen tappar in en hörna. <laughs> <laughs> <laughs> ja, det är inte helt tomt för sig. Nej. Ja, vi får se vad som händer. Bommar gör tre. Vi får ju se om den här kommer ut för förra veckan gick det ju sådär. Efter vårt första Twitter så kraschar poddgrejerna efter två timmar efter att jag twittrat ut att det finns en ny Brobis-podd ute. Men tack Motega att du ytterligare en gång fixade... Ja, Motega är ju klart bäst på allt gäller IT-datorer och... Utan dig så har det ja, inte blivit ja, ja. något sånt där och för vi två är ju helt loss på detta. Inte ens ett en Twitter-konto pratar jag att hantera. Nej, jag har ju dessutom inte använt det ännu. Du kör Facebooken eller det kanske vi kan ja, äh, I ja, det? Ja, där gör ju mig i alla fall. Mm. Twitter på vår. Jag är på att att ni kan nå oss på Twitter men det är fan tveksamt. Alltså. Äh, ni kan nå är... Erik och Motega mm. på Twitter. Ja. Men... Uh, Skriv mot tegade nog nästan läst oss. Ja, det är nog de klart bäst. Mm. Ja, vad det var det för den här gången? Jajamän! Ja. En 98,3 och två vinster till nästa gång ska vi... Ja, det är det vi räknar in. Det räknar vi. Mm. Sex poäng. Natt i natt i. Natt. Hej. Glory, glory Som så svart och grönt och rött. Men tänker man på det så blir man ändå bara trött. för Förhandlare om fotboll, då är blå livet livets färg. De har så. Sånt...